і одразу зрозуміла, що чинить правильно. Так радісно заблищали очі дівчини. Анна навіть попросила дозволу поправити зачіску її величності. У королеви волосся викладене було трохи не так, як перед від'їздом. Якщо найласкавіша пані дозволить, вона поправить їй проділ. Отже, Анна Болейн стала співучасницею королеви. «Непевне, але й почесне становище». Багато обіцяючи, одержавши ввечері з рук мерії важкий мішечок з монетами, Анна одразу побігла до ювеліра і звеліла зробити собі бархатку, що оповивала б її тонку шийку. І щоб бархатка вся унизена була перлами. Це буде вельми елегантна прикраса, і вона допоможе приховати її маленький недолік». Дуже некрасиву велику родимку на шиї, на які останнім часом навіть почали з'являтися волосинки. Тому модниця Анна Болейн і носила волосся розпущеним, прикриваючи пухнастими пасмами цю прикроваду. Був у неї іще один недолік – потворний відросток на мізинці лівої руки. Щось на кшталт шостого пальця, через що Анна намагалася завжди носити рукавички – а рукави не відкидати за лікті, а носити опущеними, щоб їхня мереживна облямівка прикривала п'ястя рук. Але робила вона це так витончено, що деякі придворні дами навіть почали повторювати цей фасон, називаючи його Аля болейн. Взагалі Анна при дворі мала славу найпопулярнішої з англійських фрейлін королеви. Більше, ніж гостра на язик Грей, реготуха на нет та дакр, і мовчазна Лізі Грей, про яку останнім часом подейкували, ніби в неї борхливий роман із другом Франциска, грубуватим Монморансі. Анна ж подобалася всім. Франциск Анголемський навіть якось сказав, що коли вона подорослішає, то чоловіки втрачатимуть через неї глузд. «Ах, цей герцог Франциск! Він же так і в'ється навколо молодої королеви. Вона ж віддала перевагу комусь іншому. Кому?» Анна губилася в здогадах, аж поки через день при дворі настало відомо, що в Париж прибувають англійські лицарі. А коли англійці приїхали, то Анна, скориставшись довірчою атмосферою, що встановилася між ними і нечисленним штатом англійської королеви, дещо вивідала. Один необережний паш вибовкав, що герцог Сафолк залишив кортеж трохи раніше, щоб підготувати все до їхнього приїзду в Париж. Анна все зрозуміла. Отже, Брендон. Анна Болин терпіти його не могла ще відтоді, як при дворі регенчі Маргарити, він улюбленець усіх дам, вперто не помічав її, гарненьку, розумненьку дівчинку, пестунку самої пані. Але виявилося, усе ж помічав. Тому що коли Анна доповіла Маргариті, що її коханий Брендон збирається відвідати вертихвістку Джейн Попінкорт, то щоно Чарльз довідався, хто його виказав, як отразу знайшов її, виволік в окрему кімнату і насмикав за вуха, як шкідлива цуценя. Тепер Чарльз Брендон, ясновельможний герцог Сафолкський, Знову в милості і зачаровує французький двір не гірше, ніж двір у Нідерландах. При зустрічі до Анни Брендон поставився майже доброзичливо. А ось і ви, маленьке Ябдо. Але сказано це було весело, він навіть поцілував їй руку. Праву руку, ліву Анна ніколи не простягала. А потім Анні дозволили бути присутньою під час зустрічі пана англійського посла Сафолка з королем і королевою. Людовик прийняв його, лежачи в ліжку. У ці дні король ретельно дотримувався посту, бо вирішено було, що під час коронації Марії Англійської він виявить милість французьких королів виліковувати своїм дотиком хворих на золотуху. А для цього потрібно було суворо постувати, що однак несприятливо позначилося на слабкому організмі Людовика. І все ж, прийом було організовано вельмурочисто. Людовик лежав на королівському ложі у дорогому вбранні, а навколо стояли всі його вищі сановники і знать. Королева сиділа біля нього у розкладному кріслі і чимно дивилася на посланця, нічим не виказуючи свого хвилювання. А от Брендон, раніше він ніколи не бачив французького монарха і першої миті просто сторопів. Він, звичайно, знав у Англії людей віку французького короля, капелана Фішера, єпископа Фокса, герцога Норфолка, літніх, але цілком діяльних і бадьорих чоловіків. Але Людовик XII перед Сафолком лежав старий, Говорить дідуган, на вигляд набагато старший. Мимоволі Чарльз відчув жалощі до юної мері. І це так чітко відобразилося на його обличчі, що королева навіть захвилювалася, щоб цього не помітили й інші, насамперед сам Людовик. Але Брендон швидко опанував себе і вже за мить схилився перед старим чоловіком своєї коханки, чарівно всміхаючись. Людовик теж посміхнувся йому у відповідь, звалівши наблизитися, і навіть поцілував його в обидві щоки. А потім довго тримав за руки, розпитуючи про нашого дорогого брата Генріха, від якого він, Людовик, одержав подарунок «Найбільший скарб у своєму житті». Королева за французькою традицією простягла брендові руку для поцілунку, а за англійською підставила щоку. Проте безліч очей, які стежили за ними цієї миті, залишилися розчарованими, бо ані Мері, ані герцог Сафолк не виявили при цьому жодних почуттів, крім холодної церемонності. Томаса і Анна Болейн обмінялися швидкими поглядами, немов дивуючись, як ці палкі-коханці зуміли виявити таку стриманість. Потім Болейни були присутні під час обговорення королівською парою із Сафолком його дипломатичного доручення. йшлося про війну за Кастильську спадщину дружини Генріха. Ця тема мало цікавила старого Людовика, тим часом його усе ще хвилювали завоювання в Італії. Для цього король навіть просив у Генріха певну суму, і тоді він, мовляв, готовий увійти в коаліцію з Англією проти Фердинанда Іспанського. А справи в Шотландії. Тут Мері тактовно прийшла на допомогу Чарльзу, нагадавши чоловікові, що Франциск Ангулемський хоче послати туди свого друга Олбані, нібито з метою надання допомоги королеві Маргарет у її протистоянні з шотландською знаттю. Тим часом Олбані має династичні права на трон Стюартів, і його поява там може спричинити труднощі рідній сестрі Мері. Зрештою, вона змалювала ситуацію так, що нібито у питанні Шотландії вони з Людовиком зацікавлені особисто, а Франциск прагне плести свою інтригу. А зважаючи на те, що Людовик недолюблював зяття і переймався тривогами коханої дружини, він дав слово затримати від'їзду Олбані.